și, în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, programul numărul 252. Iubiți ascultători, programul nostru de astăzi ne aduce în fața Evangheliei după Matei capitolul 27, din care vom avea pentru început versetul 44. Parcurgând însă mai întâi un nou episod în viața lui Samuel Moris, negrul acela care a venit din Africa în America să studieze la un colegiu creștin, aflăm ceva noutăți care sunt într-un fel amuzante. Povestitorul ne spune următoare. Într-o zi, la o masă de sărbătoare, mi s-a adus tradițional la curcă friptă și am întrebat pe Sammy, Care țară e mai bună, a ta sau a noastră? Domnule Reod, a spus el îndată. Ce este mai bună, curca friptă sau mai maimuță crudă?" Oh, Sami, ce tu vorbești? Doar noi fi mâncat vreodată maimuțe." Oh, ba da, domnule, a mâncat multe și erau crude." Cu toată marea sa admirație pentru America, abia aștepta să sfârșească studiile ca să se poată întoarce lângă ai săi pentru a le predica Evanghelia. Spunea că atunci când va fi acolo se va consacra în întregime fiilor rasei sale. El îi va strânge în cerc în jurul lui pe nisip și le va vorbi despre Domnul Isus. Unii dintre ei se vor duce în satele lor pentru a suspina din cauza păcatelor lor și pe urmă vor veni la el plini de bucurie. Nu făcuse oare el să-mi experiența aceasta? Stările de vorbă cu el erau foarte sugestive. Spunea odată că pâinea este un lucru și piatra este un alt lucru. Într-o zi am văzut o piatră care conținea aur și mi s-a spus că această piatră prețea mai mult decât un sac de făină. Dar dacă sunt flămând, oare piatra aceasta mă va hrăni? Nu, pentru că sufletul meu nu poate fi săturat decât în Domnul Isus, pâinea vieții mele. Altădată fiind la lecția de gramatică, analiza cuvântul cer și spunea că ar trebui să fie un nume propriu, pentru că nu este decât un singur cer. În fața unei probleme greu de rezolvat, l-am auzit de multe ori murmurând. O, Dumnezeul meu, ajută-mă! Multe persoane i-au scris pentru a-i cere portretul său și am întâlnit cel mai mare necaz pentru a-l să pozeze în fața unui aparat de fotografie. Portretul meu este așa de urât, spunea el. O, dacă aș putea să le trimit pe acel al Domnului Isus! Repetat de multe ori în timpul zilei. Tatăl meu mi-a spus să facă ce. Privirea sa atât de deschisă, figura lui atât de simpatică, inima atât de simplă și de dreaptă, persoana sa în întregime era o binecuvântare și chiar o inspirație pentru cei ce-l învățau. Vai, climatul nostru nu era făcut pentru sărmanul Sami. A răcit foarte grav în ianuarie 1893 și cu toate îngrijirile noastre sănătatea lui nu s-a mai putut restabili. Noi înădăjdeam mereu vindecarea sa, dar el a fost cel din care a simțit că învățătorul îl cheamă. Când îi vorbeam despre lucrarea minunată pentru care el avea o dorință arzătoare ca să o împlinească în Africa, părea atât de resemnat. Alții, spunea el, o vor face în locul meu și poate mai bine decât mine. Această lucrare nu este a mea, ci a Domnului Iisus și el este acela care își va alege lucrătorii. A trecut prin boală cu o răbdare minunată și cu o bucurie care se întărea. Nu vorbea niciodată despre suferințele sale. Pentru el, nopțile nu erau niciodată prea lungi, nici febra prea mare. N-avea pe buze decât cuvinte de recunoștință pentru mântuitorul său, care era aproape de el. Le-am întrebat dacă avea teamă de moarte. La aceasta el a răspuns. O, domnule Reo, de când am găsit pe Domnul Isus, moartea este cel mai bun prieten al meu. Și în această minunată siguranță a adormit Sami într-o dimineață de mai. El a umblat cu Dumnezeu, pe urmă nu s-a mai văzut că l-a luat Dumnezeu. Așa scrie despre Enoch. Așa s-a sfârșit și această smerită, dar atât de deosebită existență. Doliul era în mii de inimi și înaintea sicriului său, ne întrebam cu durere pentru ce în planurile sale Domnul chemase la el pe un slujitor care mai avea încă aici jos o lucrare atât de frumoasă de împlinit. Dar căile sale nu sunt căile noastre. Iubiți ascultători, în lecțiunea viitoare va fi ultimul episod din istoria prezentată cu privire la micul negru Samuel Morris și atunci vom mai afla multe lucruri frumoase în legătură cu... În mormântarea lui și cu impresiile pe care le-a lăsat în urmă. Este de remarcat încrederea pe care o avea el în tatăl său ceresc, în toate problemele vieții și cum tatălui îi era la îndemână în orice nevoie. Cu privire la dorința lui arzătoare de a se întoarce în patria sa și a vesti acolo cuvântul, dorință pe care nu și-a putut-o îndeplini pentru că a trebuit să plece la Domnul, Arată o încredere atât de liniștită și de minunată în Tatăl care spune că va pregăti alți lucrători, poate chiar mai buni decât el, și lucrarea se va face. Ce bine este pentru noi să ne dăm seama în orice moment că Dumnezeu este stăpân și suveran și noi nu suntem ultima piesă la îndemâna Lui, ci El lucrează așa cum îi place. Ajută-ne, te rugăm, Tatăl nostru Ceresc, ca și prin mesajul următor, să învățăm să ne încredem în Tine de plin pentru toate nevoile. Amin. Dumnezeu în fiecare zi, cu Dumnezeu în fiecare zi. Așa umbla în ochi, în lumea veche. Vă doi prin el îl pe reghe, și într-o zi că la dorin, Tu cu cine cărătorești, iubite ascultător? Pe cine ai pe buze toată ziua? Cine ți este în inimă? Dumnezeu sau celălalt? Veșnicia sau lucrurile pământești? Cu cel cu care te ocupi, la cel de care te gândești, la acela despre care vorbești, cu acela ai să te întâlnești și cu el-ai să petrești toată veșnicia. Facă Dumnezeu! ca Domnul Dumnezeu să fie pentru noi obiectul gândirii noastre, vorbirii noastre, simțirii noastre și umblării noastre, ca la sfârșitul vieții să ne întâlnim cu El. Amin. Iubiți ascultători, suntem în versetul 44 de la Matei 27, unde asistăm la scena răstignirii Domnului și, practic la lucrurile care au urmat în timpul spre sfârșitul răstignirii. Citim versetul. Tâlharii, care erau stigniți împreună cu el, îi aruncau aceleași cuvinte de bajocură. Tradiția spune că acești har se numeau Dimas și Gestas. Ei făcuseră fapte grave, atât de grave încât singuri recunoșteau că pedeapsa răstignirii li se cuvenea pe drept. Chinurile prin care treceau erau mari, dar cu toate acestea în inima lor și-a mai găsit loc jocuri față de tovarășul lor, care suferea alături de ei, Aceleași chinuri, dar nu pentru aceeași cauză. Ei sufereau pentru crime și alte fapte grozave. El suferea pentru adevăr, pentru lucrarea lui Dumnezeu. De ei nu-și bătea nimeni joc, de el își băteau toți joc. Așa a fost și este calea lui Dumnezeu și viața cu el pe pământ. Totdeauna jocorită, lovită și nimicită. Chiar în chinurile cele mai mari tâlharii au ținut să-și satisfacă plăcerea, să se distreze cu câteva clipe înainte de moarte, jocorim pe cel care suferea pentru Dumnezeu. Cât este de rea inima omenească și cât este ea de pornită împotriva făcătorului ei. Când este vorba de a contribui la lovirea cauzei sfinte, lasă omul tot, chiar și chinul cel mai groaznic, îl uită pentru un moment numai să arunce odată cu piatra. Deși pe tâlharii despărțea de Iisus numai un metru, Totuși, ce distanță uriașă era între ei! Deși mureau toți trei pe cruce, tâlharii erau mai apropiați de preoții care stăteau înaintea crucii și bagiocoreau. Amândoi tâlharii îl bagiocoreau pe Domnul Iisus, spune evanghelistul Matei și evanghelistul Marcu la fel. Ce se întâmplă însă cu evanghelistul Luca? El vorbește numai despre un tilhar bagiocoritor. Pentru ce nu sunt amândoi în versetele 33 și 34 din capitolul amintit, Domnul Isus se ruga pentru chinuitori. Tâlharii, auzind această rugăciune, au cugetat la ea și unul dintre ei s-a întors din starea lui rea. El nu și-a împietrit inima, pe cruce și-a făcut schimbare în inima sa, deși înainte cu câteva clipe luase parte la bagiocuri. Zice Sandu Surnar în felul următor. Pe cruce, Mântuitorul murea pentru păcate, la stânga lui un tâlhar murea în păcate, iar la dreapta lui un tâlhar era mântuit de păcate. Domnul Isus a făcut două despărțiri. Cu trupul său a despărțit pe cei doi tâlhari și trupește și sufletește. Iertarea tâlharului pocăit este o dovadă puternică a lucrării Harului Lui Dumnezeu într-o inimă și că această iertare se primește în clipa când crezi. Într-o clipită poți fi transformat dintr-un tâlhar într-un copil al Lui Dumnezeu. Și după cum spune Sfântul Gură de aur despre tâlhar, a sărit deodată de pe cruce în cer. Și dacă tâlharul prin mărturisire s-a învrednicit de o cinste așa de mare, cu atât mai mult ne va învrednici pe noi iubirea sa de oameni, dacă vrei, voi să-ți mărturisești păcatele tale. Vei face tu aceasta acum? În versetul 45 de la Matei 27 citim. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Oare la ce să te aștepți când spargi lampa în timpul nopții? La întuneric. Ce urmează când îți acoperi soarele? Întunericul. Când fața soarelui dreptății a fost acoperită de norul gros al păcatelor noastre, atunci și soarele de pe cer și toate corpurile cerești și-au pierdut strălucirea. Totul s-a îmbrăcat în haina neagră de doliu, și cerul și pământul. Amiaza se transformă în noaptea dâncă pentru a se asemăna cu noaptea sufletului stăpânului care își dădea viața pentru întregul neam omenesc ca să arate cât de negru este acest păcat. Da, așa a fost când Domnul Iisus era pe cruce. Timp de trei ore s-a lăsat cel mai gros întuneric pe care l-a cunoscut vreodată pământul. Totul a a amuțit. Bagiocoritorii s-au depărtat îngroziți. Era plinirea prorociilor de demult, din Amos 8,9, care scrie În ziua aceea, zice Domnul Dumnezeu, voi face să asfințească soarele la amiază și voi întuneca pământul ziua în mare. Sau, cum scrie la Isaia 50,3, îmbrac cerurile cu negura de jale și le învelesc cu un sac. Grozeavă lucrare face păcatul. El întunecă totul în jurul lui Așa cum zice și Iov, dau peste întuneric în mijlocul zilei, își buie ziua n mare ca noaptea. Scriitorul grec din Antichitate Dionisius, din Heliopolis, are o dare de seamă privitor la acest moment de întuneric. Deși el nu știa nimic despre Isus din Nazaret și în care spune, fie că Dumnezeul naturii suferă sau poate că mașinăria lumii se prăbușește în ruină. În timpul acestor trei ore de întuneric a fost o tăcere de plină. Ea a fost ruptă de strigătul puternic, sfâșietor, pornit din această inimă zdrobită care zicea Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Domnul Iisus purta acolo pe cruce povara neregiuirilor noastre și cu păcatul este unit blestemul. Tatăl își ascunsese fața, pământul îl lepădase, oamenii îl răstigniseră, diavolul își pusese toată puterea, firea însă pare că se îngrozește, devenind și ea simțitoare. Mântuitorul a stat în întuneric pentru ca noi să putem fi totdeauna în lumină. Când trecem prin clipe de întuneric, când nu este cu putință să faci niciun pas din pricina beznei și nu întâmpinăm decât durere și amărăciune, când cugetul se zbate sub mustrare grozavă, ce putem face atunci? Ca și Hristos să stăm la locul pe care ni l-a însemnat Dumnezeu, să strigăm către El din adâncul inimii și dacă nu vine răspunsul îndată, să așteptăm mântuirea în răbdare căci va veni. Ea va risipi întunericul arătând din nou pe Tatăl, mai iubitor, mai mângâietor și mai aproape de noi ca niciodată. Așa a fost pe Golgota, așa va fi și cu noi. Și iată, iubiți ascultători, ce s-a întâmplat în continuare. În versetul 46 citim. Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, lama sabachthani. Adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Domnul Iisus, pe la ceasul al noulea, era ora 3 după amiază la ceasul nostru, a strigat cu glas tare ca să audă toți, inge, oameni și dragi, că este părăsit de Dumnezeu. Oare nu știa El pentru ce l-a părăsit Tatăl? Desigur că știa, dar a strigat așa ca să auzim și noi. Și să știm bine, desăvârșit de bine, cât de greu este păcatul în fața lui Dumnezeu și cât de mult l-a costat pe el mântuirea noastră, că a trebuit să-și părăsească unicul său fiu în care își găsea toată plăcerea. Dumnezeu își întoarce fața de la păcatul nostru? Dar acest păcat era atunci asupra Domnului Isus. El, Fiul Său cel unic și plăcut, a fost părăsit din pricina mea și a ta. Un om al lui Dumnezeu pe nume Dod scrie așa. Păcatul este opusul a tot ceea ce este Dumnezeu. Între el și păcat nu poate fi nimic comun, nici o zonă neutră nu poate fi absolut nici un compromis. Oricum ar fi, Dumnezeu nu are părtășie cu păcatul. Acum când Domnul Isus a devenit păcat pentru noi, a trebuit să-și întoarcă fața chiar și de la El. Domnul Isus, care n-a cunoscut păcatul, a devenit totuși păcat. Aceasta este una din marile taine. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe cruce și Dumnezeu și-a întors fața de la el pentru că el a stat în locul păcătosului. Deși Dumnezeu a iubit pe fiul său, totuși l-a părăsit când el a devenit înlocuitorul nostru. Suferințele fizice îndurate n-au fost de ajuns ca să plătească pedeapsa păcatului. Plata păcatului este moartea și prin moarte era despărțirea de Dumnezeu. Aceasta este moartea a doua. Domnul Isus a trebuit să poarte în acel ceas înfricoșător, în conștiința sa proprie, cea mai mare pedeapsă a păcatului și anume despărțirea de Dumnezeu. Nimic nu poate fi mai grozav decât Sufletul părăsit de Dumnezeu. Da. Multe și grele au fost chinurile pe care le-a suferit Domnul Isus pentru noi. Dar cel mai mare chin nu a fost o cară sau bagiocura din partea tuturor, nu a fost nici chiar vânzarea lui Iuda, nici lepădarea lui Petru, nici faptul că toți ucenicii l-au părăsit, nici nerecunoștința poporului căruia-i făcuse bine, iar el a cerut pe Baraba, nici scuiparea nu l-a lovit atât de greu, nici lovirea, nici biciuirea, nici haina de purpură, nici corana de spin nu l-a durut atât de mult. Nici trestea care i-au pus-o în mână, ca sceptru împărătesc. Nici durerile produse de piroanele care au străpuns mâinile și picioarele. Nu au, Nici faptul că a fost pus între tâlhar, nici aceasta nu l-a durut atât de mult. Nici setea mare care l-a dea, nimic din acestea nu l-a chinuit așa de mult și atât de adânc ca suferința cuprinsă în cuvintele Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsi? Mare de vestitor al Evangheliei, Billy Grimm, a numit acel moment drept ora supremă a istoriei omenirii. Hristos a pronunțat aceste cuvinte pentru ca omul să știe câte lucruri noi i sunt îngăduite în viață. El, care n-a cunoscut păcatul în viață, a devenit păcat pentru noi, pentru ca noi să putem primi prin el neprihănirea lui Dumnezeu. El a fost acolo unde trebuia să fim noi Dumnezeul meu, Dumnezeul meu Pentru ce m-ai părăsit? Întrebare fără răspuns Cât e de greu să întrebi pe cineva când ești în nenorocire Și să nu primești răspuns? Cât e de greu să fii părăsit de toți Tocmai în momentele când ai cea mai mare nevoie de ei. Domnul Isus a trecut prin această stare grea, a băut până în fundul paharului durerile și amărăciunile, și în felul acesta a ajuns să cunoască în toată profunzimea ei căderea omului și să-l poată izbăvi din această cădere adâncă. Cea mai mare durere a fost părăsirea Lui de către cei mai apropiați și mai ales părăsirea de către Dumnezeu Tatăl. Când a fost părăsit, nu i-au răspuns nici Lui decât întrebări fără răspunsul. Și când te gândești că toate acestea, El le-a suferit nu pentru vina Lui, ci pentru păcatul meu și al tău. A fost părăsit pentru ca eu să nu mai fiu părăsit. A fost învinuit pentru ca eu să nu mai port nicio vină asupra mea. A fost omorât pentru ca eu să fiu izbăvit de moarte. Pentru mine a suferit El toate. Pentru mine a băut El paharul la mărăcinilor. Pentru mine și pentru tine, iubit ascultător. Câtă dragoste! Și ce a făcut Domnul Iisus părăsit fiind de Dumnezeu? A arătat mai departe aceeași credincioșie. Poate unii se gândesc că el a fost, pentru câteva cripe descurajat din pricina durerilor și de aceea a strigat, Eli, Eli, lama sabachtanin. El, desigur, nu, n-a fost așa, dar noi să învățăm de aici ca să nu mustrăm niciodată pe un om care a zis vreo vorbă necugetată sau a făcut vreo faptă nepotrivită în momente de întuneric și de dureri cumplite. Durerile și întunericul îți răpesc puterea de judecată. Sfântul Antonie cel Mare a fost odată încercat în mod deosebit în pustie de către Satan. Când însă el a biruit încercarea, i-a părut Domnul plin de bucurie. Atunci, Antonie l-a întrebat, unde ai fost, Doamne, când m-am aflat în încercare? Domnul i-a răspuns, eu am fost tot ca până acum, dar am vrut să văd cât de credincios rămâi tu în timp încercării. Eli, Eli, lama sabachthani. În limba aramaică, cuvântul acesta este un omonim și are și înțelesul de cât mai înălțat. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Nu un Dumnezeu oarecare, nu Dumnezeul Universului, nu Dumnezeul altora, ci Dumnezeul meu. Acesta este adevăratul Dumnezeu. Dumnezeu îmi poate fi proprietate mai mult ca orice obiect pe care l-am cumpărat. Mai mult decât mama mea, mai mult decât soția mea, mai mult decât copilul meu, ba mai mult decât propria mea viață. Așa vrea să-mi fie Dumnezeu, așa este El adevăratul Dumnezeu pentru mine. Niciodată vreun lucru nu a fost atât de mult al meu, cum poate fi al meu Dumnezeu cu tot ce poate și este El. Spune Sfântul Macarie cel Mare că Dumnezeu este moștenirea sufletului și sufletul este moștenirea lui Dumnezeu. Nu este nimic așa de mare ca omul cu Dumnezeu și nu este nimic așa de neînsemnat ca omul fără Dumnezeu. Un soldat care merge pe stradă alături de un colonel va fi salutat și de către capitanul lui, din pricina colonelului pe care îl însoțește. Tot așa un om, oricât ar fi de neînsemnat, dacă este în și în compania lui Dumnezeu, ajunge la valoarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, pentru câteva cripe, a fost lipsit de Dumnezeu, sărăcit de Dumnezeu, pentru că, gustând această sărăcie și această lipsă, să poată mântui pe omul căzut în această sărăcie din plicina păcatului. Culmea sărăciei este să nu îl ai pe Dumnezeu proprietatea ta. Sărăcindu-se pe El, Domnul ne-a pe noi. Fie binecuvântat numele Lui de acum și până în veci. În versetul următor, în versetul 47, ni se arată că unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe, au zis, strigă pe Ilie. Când inima îți este îndreptată spre bagiocură, când Duhul Urii te stăpânește, când invidia și patima îți îmbracă ființa, urechea nu mai poate auzi adevărul și ochiul nu mai poate vedea realitatea. Totul se denaturează când inima este re. Urechea aude prin inimă și ochiul vede tot prin inimă. Cum este inima, așa sunt și celelalte simțuri, văzul și auzul. Mulțimea curioșilor n avea urechi pentru auzirea adevărului. Ei aud cu totul altceva. Cei care din curiozitate firească, Caută să pătrundă tainele duhovnicești ale lui Dumnezeu, nu vor ajunge niciodată la adevăr. Ei ajung la concluzii cu totul străine din adevăr. Unii din cei ce stăteau acolo când au auzit aceste vorbe au zis, strigă pe Ilie. Deși Domnul Isus a rostit limpede cuvântul Eli, adică Dumnezeu, și lui de la picioarele crucii au înțeles Ilie. Adevărul e că ei au vrut să înțeleagă așa ca să-și poată bate joc cu mai multă putere. Au confundat voit numele Ilie cu Dumnezeu. Și bazați pe o tradiție evreiască, Ilie trebuia să scoată pe Mesia din Întuneric. Cu toate că Întunericul îi îngrozise, inima lor nesințitoare s-a dedat din nou spre bajocură când au auzit strigătul Domnului Isus. Iubiți ascultători, la punctul acesta anunțăm încheierea programului 252 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pentru că tot am vorbit despre momentele critice prin care trece ființa omenească în clipe de grele suferințe, doresc să citesc o poezie de trei strofe a cărei titlu este În clipele mai grele. În clipele mai grele te încrede în Dumnezeu, El ce este mai aproape chiar când îți e mai greu. El nu ne-a dat viața ca să ne lase chiar când lupta ne e mai mare și chinul mai amar. În clipa morții tale, încrede în Hristos. El coborât al moarte ca tu să poți fi scos. El nu și-a dat viața ca și tu să ți-o dai. De crezi în El puternic, tu mori, dar mergi în rai. În clipa judecății, încrede în Isus purtându ți el o sânda, iertarea ți-a adus. El nu ne-a dat credința și dragostea în zadar, ci ca să avem prin ele al slavei sale har. Amin. Prin atâtea valuri grele am trecut. Nu mai tu îți Doamne, se i-ai că uitat Eenezi sunt pierdut Tu îți mi i-ai Încă sunt pierduți, Tu Iisus, Seniour, îi poștuți, și din toate nu mai